передзвонили і сказали, що проблему вирішено. У цей момент він прямує додому. Я здивувався, обурився, навіть трохи образився на посла. Та найголовніше, те, що я повірив їй. Краля отримала те, що хотіла. Я трюхикав слідом за нею, задурманено спостерігаючи, як під час ходьби вона, наче професійна модель, ставить одну ногу точно попереду іншої. Ми спустилися на перший поверх до залу паспортного контролю, де довгих шість годин тому почалась моя битва за візу. Незважаючи на звістку про те, що посол забрався геть, навіть не зустрівшись зі мною, настрій у мене був непоганий. Хай там що, а я таки поставив цих на раком. Крокуючи до лінії контролю, за якою кілька спохмурнілих поліцейських у чорній уніформі чекали на мене, я почував злорадну втіху. Був певен, що зміг здолати сирійську бюрократичну машину. Розправив плечі, задер підборіддя, підійшов до будки і, переможно посміхнувшись, просунув всередину свій паспорт. Але ж ви пам'ятаєте... Пригода не закінчилася, поки вона, чорт забирай не закінчилася. Від мого легковажного настрою не лишилося б сліду, якби я знав, що десь там, на горі, серед напівпорожніх терміналів, Євген Ігнатовський усе ще шукає мене. Та навіть не це головне. Я б заштовхав у дупу власну ставом впевненість, якби знав, що основна битва – Ще попереду. Службовець майже відразу повернув мені мій паспорт. Я міг не відкривати його, адже й так бачив, що ніякої візи мені не поставили. В чому проблема, зверхньо промовляю. Службовець, немов регулювальник на перехресті, показав долоною вперед, проходь, шлях вільний. Я штовхнув металевий турнікет і опинився серед поліцейських у чорній формі. Вони оточили мене півколом. Я обвів чоловіків за поглядом, упиваючись власним тріумфом. Думав, що переміг. Думав, мені спершу повернуть рюкзак, а вже потім проставлять візу. Один із поліцейських виявився моїм давнім знайомим, з яким я ходив повертати гроші за візу і який згодом упрошував мене спуститися. Він виступив наперед і звернувся до мене. «Ласкаво просимо до Сирії». Чоловік по-пані поплескав мене по плечу, посміхнувся, нахилився ближче. «Радий, що ти передумав, ласкаво просимо, де мій наплічник? Фірмовим голосом «Мав я вас усіх у сраку!» – питаю у них. «Велкам!» – торочив сирієць, не відпускаючи моє плече. Мене раптово насторожила його самовдоволена усмішка. Я ще раз оглядівся, уважно вдивляючись у лице поліцейських, що згуртувалися довкола, і спробував відступити назад, але не зміг. Ноги вперлися в турнікет. Тепер він був заблокований. «Велкам, велкам!» «Ідіть», – вигризнувся я. Зненацька згадався роман Майкла Крайтуна «Сонце, що сходить», у якому описувалася служба залагодження проблем з іноземцем? Я починав розуміти, звідки взялася та спокуслива фурія у діловому костюмі. Назви, журнали, в яких ти працюєш спокійно, не припиняючи всміхатися, мовив поліцей. На автоматі, не усвідомлюючи, що роблю, почав перераховувати Український тиждень мандрії. Щойно я відчеканив перші дві назви. Як у моїй потилиці аж загуло, що я роблю? Цього ж не можна казати. Я прикусив язика і сердито мотнув головою. Та було вже пізно. Облудна посмішка щезла. Офіцер простягнув мені аркуш паперу і грубо наказав. Напиши англійською. Ще один поліцейський тицяв мені. Кулькову ручку, звідки? Ну, звідки вони дізналися? Я замотав своєю дурнуватою макитрою і прогудів щось на кшталт, на фіга. Повторю, він сверлив мене чорними очима. Напиши ось тут ті назви, які ти щойно вимовив швидко. Впиратися було марно. Вони всі чули як я почав відповідати на підступне запитання. Віднікуватися було безглузно. Проклинаючи себе за необережність, узяв аркуш до рук і нашкрябав. мандрі. Чудово! Посмішка повернулась на обличчя офіцера. Щоправда, цього разу в ній не було і крихти під То була щира посмішка того, хто сміється останнім. «Ти збрехав нам, друже!» Він варнякав кисловатим, вибачливим тоном, ледь схиливши голову набік, мовляв, ми вже збирались тебе відпускати. «А тут така неприємність, пацан, і тепер нам доведеться тебе розстріляти. Ти сказав неправду офіцеру митної служби під час перетину кордону. Ми думали, ти студент... «А ти, виявляється, — він здіняв палець і помахав ним у мене перед носом, — журналіст, а це дуже погано! Ой, як погано! Я не...» Кров шуганула мені до вух, щоки та шиє палали, певна річ, не через те, що засоромився. Просто я остаточно втрачав контроль над ситуацією, поняття не мав. Яке покарання загрожує журналісту, котрий перетнув кордон Сирійської Республіки без дозволу Міністерства інформації? І це не просто бентежило. Це лякало до чортиків. Ти вже раз переходив кордон –